A ka pendim kardi një pyetje nga interneti, thotë A ka pendim për atë njeri i cili ka qenë udhëzuar, pastaj devijon, pastaj udhëzohet përsëri. Ka një hadith i cili Sheh Albani, Zoti e mëshiroft, në librin e tij Silsilatul Hadithe Sahihah, seriali i hadithëve të sakta, e në ciklopedia hadithëve të sakta, thotë, lajak belu Allahu të ubetë men kefëra baande islami. Allahu nuk e përmonë përndimin ati njëriju i cili mahon mbas i ka shenë muslima. Kërë hadithë është hadithi qëtë ditëshëm. Dhe kërë hadithë e kalëmorë djetarët në diskutimë. Sëpse këja ditë, po të analizëshë si më të nëftohët, si kur bjerë në deshme të disa parime, bazë të fejës. Dhe një përparimeve të bazë të fejës, kush është? Që i zoteja prallu në bendimin njëjutë, kur do që të pëndohën? A tërë cilë është qëllimi me këta ditë? Qëra komenti ka të këja ditë? Komenti a ditë të është, që në qofë se njëriju kalonë në mos besimë, mbas ki ka qen njohës i mirë i fes dhe e ka kuptuar fen ti njëi nuk i jepet më suksesi për të pendoar jo se nëse pendohet Zoti s'ia ja pranon më, më për ta ashi jo vëllezë, nuk ndot në shenton që dikush ta lëri besimin fen islamë nëse e ka kuptuar atë nëse ka konvertime nga Islami në në diçka tjetër përveç Islamit Këto konvertime vindë si pasoj e mos njohjes fejës, e mos kuptimit të besimit islam dhe nuk ndodh o vlejzëm, nuk ndodh kur që dikush mas të ta këtë kuptu islamin të konvertohet në një fejë tjetër, besim, nuk ndodh, sepse shprej mrekullive të kësa e feje që nëse feja dhe besimi e qanë murin e zemrës dhe të bërton zemrë Ashtaj pamundur që ky njëri dalë prej feje, prej besimit, apo të konvertohet në një besim apo në një fe tjetër, kjo gjë nuk ndodh. Qëse që nëse ndodh, do thotë se ky njëri, edhe pse është fal, edhe pse është lut, nuk ka ditur asgjë nga feja e tij. Ose nuk e ka kuptuar fen. Thjesht e ka marrë me vërrull, prej shokëve, e ka marrë me qejf se ka pas marrë një një shumë të hollash diku, për shembull. Etjë edhe thjesht kam barru interesi, kam barru edhe si njëj. A më njëjë cilë ka kuptu fenë dhe besinit, është pa mundër që dali prej ti, është pa mundër nuk ndodhë kjo punë. Sështë ta Herakliu në haditin e Busufjanit, a ndodhë të, këvo pyshte Herakliu, po pyshte e Busufjanin, a ndodhë të, që ndonjëri prej tyre në basi pranon fenë, të dali, dhe të renegojt, pra të të largohet nga feja dhe besimit, i tha e busufjani, kjo nuk ka ndodhë, asë njëherë. Kështu, tha, është puna e besimit, nësa i qamë muret e zemrës, membranën e zemrës, nësa e qamë prafutet në zemrë, nuk, nuk mund të dali për i ti, kështu, është puna e besimit. Kështu, një i cili ka qenë musliman, me kuptim që e ka kuktu fejnë, dhe pastaj e ka lënë fejnë me vetë dhije se qëra njërës të tjëllë nuk mund të bëhen më mëslimat. Dhe ti ke fakte dhe argumente shumë për këtë. Ke fakte dhe argumente shumë për këtë. Për shembul, Ahmed Gullam el-Kadjani, Ahmed Gullam el-Kadjani, semelues i sektit Kadjani, i është qëruar, e ka guptuar, i kanë ardhë argumentet, i kanë ardhë faktën dhe ka vazhduar, së këthejet ma një. Selman Rushdia, së këthejet ma një. Nuk ndodhë që të këthejet. E kështu me rragë njërës tjerë, që dhe kanë nënë fejnë dhe në besimin, në basi e kanë kuptuar, dhe në basi e kanë ditë, se qërë është imani dhe besimin. Êrë në cishme, hadithi është i sakë, dhe ka këte interpretim, në mënyrë që ti emi të qarë Sëpse ka momente që njëriju mund të stohet, njëriju mund të devjoj, ka momente që njëriju edhe mund të dali pas taj të kthejet për sëri, nëse kthejet për sëri, i sinqerë, Zotë e pranon robin e ti besintarë, kurdo që aji pëndohet dhe kurdo që aji kthejet të kë Zotë dhe kryu e se e ti. Ne kemi argument, kohën e sahabëve, ka pas njërës që kanë borri dhe dhe në këtyr prapë në islamë, dhe sahabët nuk në kanë thonë, jo sua pranon e ma juve. Pse, ju keni qenë mëslimon, dorët nga islami, s'ka më të ube për ju. Për kundra zi, në kapitullin e daljes prej fejes, kemi një kapitull shërjat, që quat, e rriddhe, që do tëtë renegimi, dalja prej feje. Qërë bohët me këta njërës? Qërë bohët me gjykimin fetarë? Me këta njërës fëtohen, unën me djetarët, ju së qëarohet puna dhe problemi. Dhe nëse këta njërës kanë dyshime, kanë pa qartësi, ju së bulohen të, të tëra në mënyrë që për të ahedhi hapin të ahedhi me koshienës. Dhe Allahot e më smirë.